Розділ 11. Водоверць тотальної перспективи. Будує картину усього Всесвіту за принципом екстраполяції аналізу матерії. Пояснюємо. Оскільки кожна частинка матерії у Всесвіті певним чином зазнає впливу усіх інших частинок матерії Всесвіту, то теоретично можливо відтворити всенький світ. Кожну зірку, кожну планету, їхні орбіти, їхній склад – Соціальний та економічний лад кожної з планет, взявши за основу шматок пирога. Той, хто винайшов водоверць тотальної перспективи, так і вчинив. Головним чином, щоб насолити своїй дружині. Трин Трахула, а так його звали, був мрійник, мислитель, філософ-теоретик або, як його називала дружина, дурень. Вона без продиху пиляла його за те, що він надмірно багато часу витрачає, спостерігаючи за космосом або розмірковуючи над механікою англійських шпильок чи вивчаючи спектрографічний аналіз шматків пирога. «Ти повинен знати міру!» – вигукувала вона часом, не менше тридцяти восьми разів за один день. І тому він збудував водоверць тотальної перспективи, просто щоб... Показати їй. І приєднав він до нього з одного боку усю, яка не є реальність, взявши за її основу шматок пирога, а з другого боку – свою дружину. Отож, коли він вімкнув пристрій, в одну мить вона побачила усю безконечність світу будови та себе саму у порівнянні з Всесвітом. Нажаханий трин Трагула виявив, що це потрясіння повністю стерло її розум. Однак він зазнав тихий, бо дійшов висновку, що таким чином нарешті вдалося довести, що коли життя і може існувати у Всесвіті таких розмірів, то у ньому просто не залишається місця для такої речі, як почуття міри. Твері калейдоскопу розчинилися навстіж. Безтілесне єство Гаргравара прихнічено спостерігало, що буде далі. Як це не дивно, але йому таки сподобався зафот Бібельброкс. Очевидно, це була людина з багатьма визначними рисами характеру. Дарма, що вони в основному були негативними. Гергравар чекав, щоб він випав із скрині, як це бувало з усіма іншими. Але ж ні, він впевнено вийшов. «Привіт!» – вигукнув він. «Бібельброкс!» – здивовано промимрило духовне єство Гергравара. «Чи не міг би я випити чарочку?» – запитав Зафут. «Ви, ви були у водоверці!» – затинаючись, сказав Гаргравар. «Ти ж мене бачиш, хлопче. «І вона працювала!» «Звичайно!» «І ви побачили усю безмежність світу будови!» «Еш! І знаєте, це досить приємна на вигляд картина!» У Гергравара від здивування аж у голові замакітрилося. Якщо б тут було його тіло, то воно б не втрималося на ногах і в нього відвисла б щелепа. «І ви побачили себе», – видавив із себе Гергравар, – «у порівнянні з цим усім». «О, певно, що так. Але... Ах! Що ви відчули у ту мить?» Зафот самовдоволено стинув плечима. «Я довідався про те, що і сам давно знав. Мені і справді немає рівних. Я ж тобі, Любчику, говорив, що я зафот Бібельброкс». Його погляд зупинився на механізмах, приєднаних до водоверті, і він застиг, наче вкопаний. Він глибоко вдихнув повітря. «Гей!» – гукнув він. «Це справді шматок пирога?» Він відірвав невеликий шматок солоного печива від сенсорних датчиків, якими той був обліплений. Якби я став розповідати вам, як мені бракувало чогось смачного, ковтаючи слину, сказав він, мені ніколи було б проковтнути його. І він проковтнув шматок пирога.